Саме тому я, перший отісат, що повернув собі людську подобу, є найбільшою загрозою для тих, хто все це затіяв. Але спочатку відповім на ваше запитання. Я блукав отісом і не міг в такому вигляді повернутися туди, де звик жити, де був у безпеці. Я намагався приєднатися до таких, як я, отісатів, що набули іншого вигляду та статусу, але постійно наражався на ворожість, агресію з їхнього боку. Увідчаї, забрівши в помаранчеву пустелю, я страждав від цілковитої самотності, і нікому не було до мене жодної справи. «А як же твої батьки? Невже вони не намагалися тебе розшукати? Чи ти боявся, що й вони відмовляться, не впізнають тебе?» – перебив оповідача Сергійко. «Я думаю, що рідну душу можна впізнати у будь-якому вигляді», – висловила свою думку Сніжана. Але Клай засмучено похитав головою. У нашому світі зовсім інша модель суспільства, ніж у вашому. Але про це трохи згодом. Спочатку я все ж закінчу свою розповідь про те, як я потрапив до вас і як повернувся. Коли змучений та виснажений я забився в якийсь закуток, де не було зовсім нікого, і вже готовий був померти від туги та голоду, то раптом побачив, що скеля, біля якої я ховався від пронизливого вітру, ніби почала розплавлятися, втрачати щільність. Сторінка 65. Я думав, що перенесені труднощі призвели до Марева, бо раптом переді мною ніби проплив мій отісадко, котрий, не впізнавши мене, просотався крізь драглисто розріджену стіну і поволі зник з виду. Зібравшись з останніми силами, я подався за ним і раптом опинився в якійсь затишній залі. Там було дуже приємно і тепло, а в одній із шафок я навіть знайшов смачне кругле печиво з отвором посередині. «Бублики!» – засміялася Сніжана. – То це була квартира Сергійка? «Ні», – продовжив Клай. – До квартири Сергійка з того приміщення мені довелося діставатися довго і непросто – я відчував місце знаходження мого отісадко і намагався всюди слідувати за ним. Той зв'язок, що налаштувався між нами впродовж довгого часу, був настільки міцним, що навіть у чужому світі я міг серед ночі прийти за десятки кілометрів і знайти його. Сергій Коподумки співставляв деякі речі, яким донедавна не міг знайти пояснення. Тепер я зрозумів. Чому працівники телестудії, котрі подарували мені отісадко, не могли второпати, звідки він у них взявся? То це ти переніс пухнастика з моєї кімнати до передпокою, поки я був у школі. Я ще тоді обнадіявся, що то мама знайшлася. Але як же ти дістався до моєї квартири? Зайти у двері ти не міг? Клай тяжко зітхнув. Вперше то було не так і тяжко. Коли я крадькома пробрався через місто до твого дому, ти якраз повертався з прогулянки, пригнічений і сам не помітив, як впустив мене до квартири, саме через двері. Мало не впав, зачепившись за мене. Мені тоді здалося, що ти взагалі нікого і нічого навколо себе не помічав». Вночі я спостерігав, як до жінки, що жила в тій самій квартирі, прийшла інша жінка. Вони довго про щось говорили біля увімкнутої маленької електронної стіни. Потім раптом відкрилися невидимі двері на великій стіні, і одна з жінок перейшла до отісу. Я хотів забрати свого отісатку, і доки грань була напіввідчиненою, повернутися з ним додому». Сторінка 66. Але та жінка, що залишилася, не дала мені цього зробити, та й отісадко мене не слухався, наче не впізнавав. Потім та пані вигнала мене з квартири і, зачинивши вхідні двері на ключ, пішла геть. Мені довелося знову ховатися від людей, очікуючи, коли я зможу потрапити до мого отісадко. — Чекай, чекай, перебив Сергійко. Ти нічого не плутаєш? Яка ще друга жінка? У мами не було жодної подруги, крім Джулії, але вона живе в іншій країні, дуже далеко від мого міста. «Не знаю», – знизав плечи Маклай. «Та зрозумів, що обох жінок пов'язує тривога за мій світ, бо в ту ніч до мене долітали уривки їхньої бесіди».